Стороною дощик іде, стороною та й наймою ружечку червоною. Стороною дощик іде, усе стороною та стороною в руки твої передаю, Дух мій у руки твої. Не чула і не знала, що народилося дитя. Не син, жданий нею, може ще не ніж перший, а донька. Донечка, маленьке створіння, біле й кволе, як кошеня, сестричка малому Мехмедові. Чи чув він, як запищала його сестричка, народившись? Любив брати кволими своїми рученятами у матері і столика рожеву морську мушлю і тулив до вуха. Що воно там чуло? Якийсь невиразний гомін, шум моря, шепоти світу. Чи чуло про мамину долю? Султан ждав, коли вдарить барабан. Барабан його безсмертня. Його син, його хурем, його вічність. Хай б'є урочисто і грізно барабан, хай розлунюється його гук на весь світ. Але барабан не бив. Мовчав. Кизляр Агани насмілювався приходити до султана звістю про те, що народилася донька – бо це було однаково, що принести вість про нещастя. Не насмілювався ніхто. Тільки Валіде, підібгавши темні свої губи, загорнувшись у темний одяг, мов на знак жалоби по своєму нерозумному синові, спокійно пішла до Сулеймана. Поки повитухи натирали мале дитя сіллю, щоб воно було міцніше і здоровіше, і перерізали йому пуповину, від'єднуючи від тієї, що носила в своєму лоні. Ця нікчемна рабиня привела тобі доньку, мій державний сину, роздуваючи, гнівливо ніздрі, повідомила Валіде. Ця дитина буде ще немічніша за першу. Ти марно сподівався від неї другого сина, вона не здатна. Здається, ви теж народили тільки одного сина, нагадав їй Сулейман без особливої привітності в голосі. Я ханська донька, а вона рабиня куплена на Бедестані. Поки я жива, твої сестри не служитимуть рабині безроду й племені. Вони дочки Падешаха, а хто вона? Здається, ви казали мені, що вона королівна. Султан не повинен вірити дурним вигадкам. Але султан вірить своєму розуму і своєму серцю. Дозвольте, моя царственна Валіде, хай кизля проведе вас у вашій покої. Після цього Сулейман... Замкнувся на кілька днів, не підпускаючи до себе нікого. Постився і молився, молився і постився. Прагнув почути голос Аллаха, а чув голос зеленоокої, золотоволосої, світловолосої, яснотілої. Її голос. Через три дні звелів писати Фірман про народження доньки Падишаха і про надання її імені Міхрі Ще й не бачивши її, вже назвав «Міхрі що означало «ніжна як місяць». Вона називав її не доньку, а її матір, Хасакі хурем, для якої готовий був віддати всі жіночі імена. Махвеш – місяцелика, Ельмаз – алмаз, Кеклік – курібка, Гюнеш – сонце. Мала дитя прив'язали до вузької чорної дощечки, сповели його міцно, щоб не дихало занадто жадібно і не п'яніло від повітря, яке могло б тільки зашкодити такому коваленькому тільцеві. Матір обливали солодкою водою, натирали бальзамами і мускусом, щоб вигнати їй з тіла жар. Султан послав до хурем свого лікаря Рамадана. Але той не смів бачити султаншу, стояв пильнований гаремним лікарем Євнухом за шовковою запоною, крізь яку недужа подала йому свою ніжну прозору руку, де їм листо синіли тоненькі жили, ніби далекі ріки її втраченої на віки вітчизни. «Ваша величність! – прошепотів крізь золотий шовк хитрий араб. – Падешах молиться Аллаху за ваше швидке одужання. Він бажає вам швидкого одужання!» Вона здолала недугу так швидко, що це теж приписано було чарам, як її незбагненна влада над Сулейманом. Нетерпіння султанове побачити коло себе свою хурем було таке велике, що він не став очікувати, поки минуть.